Жизнен магнетизъм Една сутрин след паневритмията се върнахме от салона и учителя почна да говори. Ако човек е демагнетизиран, нищо няма да придобие. За да придобие нещо, трябва да бъгне магнетичен. Всички учени хора са магнетични. Всички здрави хора са магнетични. Когато си магнетичен, ти имаш увереност, вяра, че ще успееш в това, което ще направиш и си разположен. Не се тревожиш. Казваш, друго яче не може да бъде. Някои хора се пънкат, пънкат и не им върви работата. Не са магнетични. Магнетизмът е естествено даден и когато организмът е разнебитен, той изтича навън. Но ние не трябва да го оставяме да изтича. Прави мисли, прави чувства и прави постъпки са начинът по който можем да възстановим магнетизма в себе си. Магнетизмът е капитал. Без него си осъден на смърт. Ако го имаш, животът вече функционира. Щом се нервираш, губиш магнетизма си. Магнетичният човек не се смущава. Спокоен е като един човек с магазин, пълен догоре с ток. Та да си доставите магнетизъм. Нервирането, неспокойствието са демагнетизиране. Някой път трябва да се спра да ви говоря каква велика сила е магнетизмат. Нищо не може да се направи без него. Той е, който държи Земята свързана с Слънцето. Ако изгубиш магнетизма си, ще се превърнеш на прах. Той организира тялото, семейството, училището и обществото. Животните имат животински магнетизъм и затова главата им тегли. Магнетизмат, който човек има и за който говорим, е разумно нещо. Магнетизмът привлича и храна, и дрехи, и всичко. Що махнеш пръста си, идват нещата. Но най-първо няма да се нервираш. Няма да считаш, че хората са лоши. Това демагнетизира. Някой път се сърдиш истича магнетизмът. А като отидеш при един магнетичен човек, отихваш. Можеш ли да се сърдиш и нервираш при извора? Богатият човек да ти даде 100-200 лева е играчка. Той ще ти каже заповядай 10 000 лева. При онзи човек, който постоянно ти дава, можеш ли да се нервираш? Тогава защо да нямате вяра? Вие отивате при Бога. Той е богатият. Ти казваш, къде ще го намеря? Там е вашата погрешка. В себе си ще го намериш. Вие отивайте при някой банкер. Питай. Днес дойде ли Господ при банкера? Ако ти кажат там е, тогава отивай. А там дето го няма Господ, не отивай. Когато дойде Божественото в човека, то Господ изгрява в него. Като погледнеш магнетичният човек, то е като запалена печка а не магнетичният човек, е като студена печка. Магнетичната сила в човека не е в статично положение, понеже магнетизмът идва и изчезва. За това трябва да работите, за да станете магнетични и всеки ден да бъдете разположени. Най-първо да не се докачеш, да не се обиждаш. Един брат попита. Кои храни дават повече магнетизъм? Местната храна е нервна, а плодната храна е проводник на магнетизма. Най-първо като едеш, трябва да бъдеш доволен, макар да е сух хлебец. Да си концентрираш мисълта, да дишаш правилно. Спокойствието е резултат на мисълта. Ти си дълбоко уверен в нещо. Един човек е свързан с бакалницата чрез телефон и като му се обади, ще му донасят хляб, захар и прочее. А друг няма тази връзка с бакалницата и сам трябва да отида да си вземе продукти. Магнетичният човек е свързан с бакалницата, а не немагнетичният човек не е. Говоря символично, направете превод. Всички условия в природата са благоприятни. Това е закон. А неблагоприятните неща са от нашето неразбиране. Зависи от степента на разбирането. Магнетичният човек не губи. Той познава и разбира нещата. Има постъпки, има език. Всичко върви майсторски. Нещата у него не са объркани. Вие сте демагнетизирани. Смъртта е поправка на демагнетизираните хора. Тя идва при онези демагнетизирани стари хора, за да ги поправи. Сега най-главното е магнетизмат. Щом се нервираш, нямаш магнетизъм и няма да ти вървят работите. Спокоен бъди. Бог те е създал и всички условия, които ти са нужни, ги имаш. Бъди доволен от това, което имаш. Може на един кон да му дойде на ум да стане лорд, но той ще си остане кон. Ако не си даровит по езиците, не искай да ги преподаваш. Разполагай с тези дарби, които имаш. Та всеки може да бъде магнетичен. И никога не върши една работа, никога не започвай една работа, преди да си станал магнетичен. Понеже иначе не ще успееш. Цяла школа е това. В окултната наука ще учите магнетизма. Иначе нищо друго не можеш да постигнеш. Правата мисъл, здравата мисъл са магнетично състояние. Болният човек какво може да направи? Той няма магнетизъм. Магнетичният човек има едно вътрешно разположение. Той има отлична вяра, отлична надежда, има любов. Преизобилен е той, като тихата вода. Стои тих и спокоен, като че нищо не прави, но работи интензивно. У него няма кряскане. Той не е като камбана. Щом изгубиш равновесието си, кажи. Магнетизъм нямам. Магнетизмът съществува. Искаш да добиеш спокойствие. Иди при дърветата. Искаш да имаш промяна в състоянието си. Иди на планината. Качи се на някой аероплан. Има 10-20 метода за добиване на магнетизъм, но вие стоите и казвате: Не ми върви. Там, дето има живот, има магнетизъм. Магнетизмът е проводник на живота. А животът е носител на любов и на магнетизъм.